Itt. És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. Jó reggelt. Nat. Beszélgethetünk? Azt mondd meg nekem, édesfiam, hogy mi jutott az eszedbe akkor, ha egyáltalán eszedbe jutott, amikor kiderült, hogy édesfiam, törülve nem akarok itt közvetlenkedni a nőzést, Hogy Jól van, drága apá. Hogy a születésnapi alkalmából valamilyen hála, nem akarok pontatlan fogalmazni, és nagyon fontos felé, én most nem élszelődöm. Azt kérdezem tőled, hogy tulajdonképpen nem is azt kérdezem, hogy Miért, mit gondoltál akkor, amikor Orbán Viktor születésnapján ilyen elhangzottatban, a Hermina úti templomban, ami előtt egyébként pontosan vasárnap mentem el, és ahol egyébként Szent Mihály Szabó Péter és a felesége jártak egészen addig, amíg Szent Szabó Péter élt, most már csak a felesége Szent Mihály Szabó Péter temetésére egyébként elment maga a miniszterelnök úr is. Független attól, hogy nem támogatta római nagyköveti kinevezését, hogy... A születésnapodon volt ilyen, és ha nem, akkor miért nem? Az az igazság, hogy egyszer értem is, tartottam is Igen. A katolikus templomban, annélkül, hogy velem ezt egyeztették volna, és én erről korábban tudtam volna. Úgyhogy mikor az enémek egy ironikus mint akartak kiadni erről az dologról, én is ironikus közleményt kiadni, miről nem értettem? Hát ebből a hálaadó is Igen. Akkor emlékeztetem a hogy az a helyzet, hogy időként az ember nem ural az ilyen folyamatoknak, nem tudjuk, hogy az, hogy csinálják, azok megrendelése teszik el a döntsorgalomból. Ha pedig az utóbbi az igaz, akkor őszintén szólva miért unjautnál Korbájniktól? Hát mit tehető erről? De én nem is ezt kérdeztem, és nem is gúnyolódom. Akkor, amikor volt ez a hálaadóm is, az mivel volt kapcsolatos? A lényesetemben? Igen. Hát sincs hát kíván azok, ide tartottak tartották. Csak a híre jutott el hozzád? Igen, igen, igen, persze. Csak a nem voltak kíváncsi, hogy megtudjad, hogy milyen körülmények között és hogyan? Nem, nem, ősintén szóval nem, én ezt a napronisztikusnak gondolom. És ez mikor volt? A... Hát mi hivatalban volt. De nagyjából mikor lehetett? Azért elég hosszú ideig voltak. 2007-2008. Uh -huh. És azt gondolom, hogy nem szabad összekeverni a, a, a, a földi hatalmat az isteni kontinenssel, pedig mindig csak baj származik. A, tekintik a ország vezetőjét általunk megválasztott Fő Mi, hogy a milány keresztény hívőtársad úgy gondolja, hogy ez segít a kormányzás. sikerességét. Csak egy másodpercig maradva itt a Klérusnál, van bármilyen gondolatod a mi történtek kapcsán? Hát nem szállam a benncéseket. A is mégiscsak évtizedek óta... elnézést, te tagja vagy annak a társaságnak Feltételezésen szerint igen, de majd kiderül, aki kell rendszeresen, vagy legalábbis egy évben egyszer találkozik várszegé azt. Nem. nem, nem, nem, nem. Én tisztelen várszegé azt. De tudsz hogy van ilyen társaság? Tudok, hogy ne, hogy, ne, hogy ne messziről, és feltétlenül tartom mindezt, amit őtett is csinált. Sajnálom a is. nem ugyanazt mondod, mint amit tegnap Annyi Szabolcs mondott az indexmunkatársa, aki ezzel kapcsolatban írt. Pedig hát ha nem is fele annyi idős, de jóval fiatalabb, mint te, és én hát annyiban vitatkoztam vele, hogy ez nekem kevés. De azt a viszonyítást, amit ő megtett, és amit most te is megtettél, azt tudomásul veszem, csak az a kérdés, hogy elvárható-e tőlem, hogy én mindent egy ilyen viszonyrendszerben lássak. Nem várható eltelni, nem is kell elvárni, hát te ezt másként gondolod, de, mert de... Jö, de nem véletlen tetted mindjárt te is hozzá ezt a viszonyrendszert. Nem. Mert ebben a viszonyrendszerben mindjárt enyhébben tudsz szólni valamiről, mintha ezt a viszonyrendszert elhagyod. Igen, mert maga is egy a viszonyrendszerben működöm, és azt gondolom, hogy nem hagyható figyelben kívül senkinek a világ szervezett formális meg informális kapcsolatrendszerében uralkodó kultúrája, szokásai. Válszegi azt, hogy főapapúr messze túlment azon, amit a katolikus egyház hasonló ügyekben az elmúlt évtizedekben gyakorol. Hogy egyébként egy világi intézményben minimális kevés lenne, az természetes, nem tudok érteni attól, hogy egyfajta kontextusa van az ügyfélkedetének, ahogy az én bizonyos mondatainak is mindig volt kontextusa, abból, valami kiragadunk, akkor hibás következtetéseket fogunk levonni nagyon bölcsen tudsz te beszélni. Ilyen bölcsen fogsz majd beszélni a friderikusnál is vasárnap? Részben igen, részben biztosan nem néz ez. formátumát tekintve egy valóságsó, tartalmát tekintve egy kutyahosszú tóksó, abban a koncepcióból indul ki, ha jöttem, hogy fél órán keresztül az ember tudja magát kontrollálni egy is műsorban, ha össze vagy zárva, 24 órán keresztül is mi csak beszélgetsz, nincsenek ott nagy trükköki és nagy játékok, akkor előbb-utóbb mélyegre látnak a személyiséget, a gondolataiba, és ebben van az én még igazság. Na, az igazi kockázata persze az politikus számára, hogyha van a tényleg 16 órányi hasznos anyaga, halvázt leszámítjuk, egy kockázat leszámítjuk akkor hát abból majdnem bármit lehet csinálni. Ha legjobb vagyok, akkor is lehet abból egy nekem kedvezőtlen vágott anyagot csinálni, és ha közepes vagyok, akkor is lehetem lehet viszonylag nekem kedvező anyagot csinálni. A szerkesztők is a vágok kezében van egy ekkora sorsunk. Igen, nekünk már egy régi ismeretségünk van, bejártunk Tolnátt, Baranyát. Um... Azon viszonylag elég jól túltettük magunkat, anélkül, hogy részletesen kibeszéltük volna, bár te egy ilyen részletesen kibeszélő is nem vagy, amikor nem jöttél el a nagyon messziről jött ember vendégségébe. De túltettem magam rajta. Nem is azt bántott csak csupán, hogy akkor nem jöttél el, hanem azt a rendet, amit én a magyar rádióban tanultam, egyebek Ákos mellett. Amiben az volt benne, hogy ha az ember úgy viselkedik, mint te akkor az a médium nem fogadja előtte való napon, vagy utóállna való napon egy műsorába az illetőt, hát ezt az ATV úgy rúgta fel, hogy ez a műsor rendésed, az etika nem is, nem is, nem is jellemző. Akkor tényleg most már meséljenek nekem, mi volt az a mi konfliktusunk? Nem, nem emlékszem rá. Lényegtelen, ha nem emlékszem rá, figyelj, mit el neked egy olyan konfliktusról, amit te észre se vettél? Jó, ja, hát akkor, akkor beszélgessünk másról. Ejj, másról, csak ezt emlékeztetlek téged. De ezt is egy viszonyrendszerben érzékeled. Mindent egy viszonyrendszerben érzékel egy ember, ugye, van, amit észre se vesz, és ha a másik elmondja, akkor azt mondja, hogy tényleg, hát én ezt észre se vettem. Azt se tudtam, hogy ez téged a bántak. bántott. Kódok, meg dekódolás Így van. Ami párbeszédőkben belül is van. Így. viszonyunk, nem azonosan kódolunk, és nem azonosan dekód. Na, ez is elegáns volt, jól van. De akár hiszed, akár nem, ez a mai nap ez nem az lesz, ahol én egy újabb kérdést tennék fel, mert ezt lehet, mint egyszer megbeszéljük, itt most nem érdemel többet. Én azt feltételezem, hogy abból a 8 óra 11 percből, ami eltelt a mai nap, abban te nem olvastad még a napi gazdaságon megjelent Orbán Viktor interjút, ami -4 6 hatkor jelent meg. Az interjút nem, az interjúból készült valamilyen zanzásított anyagot, amit a régen már igen. Szerinted ebben az interjúban, ami itt van előttem, kérdezték Orbán Viktort az Altuszról? Lottozó? Ne, nem, nem, nem. Honnan tudtad, hogy nem kérdezték? Hát nézd, az elmúlt napokban a világosabb vált, hogy a álláspontja, hogy az álláspont álljunk, meg te voltál miniszterelnök, én nem, én nem tudom, hogy hogy működik ez, neked sem muszáj mindent elmesélni. Amikor Lázár Jánosnak vagy Csepregi Nándornak van véleménye, és mind a ketten hozzám relatíve közel álló emberek, személyes kapcsolatot tartok velük, Fent Orbán Viktorral kevésbé, bár ismerjük egymást. Uh, szerinted akkor ők a saját nevükben járnak el, vagy a szó idézőjeles értelmében, hangsúlyozom idézőjeles értelmében, mert távolítjuk be, és akarom őket megbántani, hogy tégesre szoktalak megbántani, politikai komisszárok? Nem politikai komisszárok, ezt nem angolul, de bizonyos ügyek, ügyekben el, a miniszterelnök közvetlenül utasít társat hajtják régre, és ezt azért mondok, Mi van akkor, hogy egy ilyen szituációban valakinek egyébként talán ezeket mind egymás mellé rakon vesző külön véleménye van? Akkor ezt el kell felejteni? Miután döntöttek és a döntő szót azt mondja, ki aki van helyesen, akkor el kell dönteni, hogy valaki maradja a kormányában de ha arra, hogy, hogy a lesz a miniszterelnök a kimondott Kárpáki mondott döntésképviselé, hogy De hagyd egy e, egyszerű mondatot, Lázár János jó egy hónap két levelet írt a van A második levele úgy kezdődik, hogy a miniszterelnök úr megbízásából írom ezt a levelet. Hát nem kell enni. <síns> jó, jól beszélsz. Jó, jól beszél. barátom. Ugye van egy Walter Defa úr, aki válaszolt. Igen. Ugye az úgy kezdődik levelem megírásra egy olyan aggasztó fejlemény készített, amely Magyarországon kiemelt figyelmet kapott, és amely megítélésünk szerint súlyos mértékben befolyásolja az Európai Bizottság Magyarországi Megítélését. Kelt 2015. április 23-án üdvözlettel Lázár János, és van egy másik levél, hát hogy milyen jó, ha az ember megtanulja a Magyar Rádióban, hogy nem azt mondom, hogy valahol olvastam, mert ilyen nincs. Ez így szól, Martin Szellmáj úr, kabinetfőnök, Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnökének kabinettje. Ez azt hiszem ugyanazon a napon készült, a sikerült egy nap két levelet írni, ez így szólt. Tisztelt kabinek főnök úr, engedje meg, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr megbízásából tájkosztassa önt egy olyan aggasztó fejleményről, Igen. amelyről Walter Defa a főigazgatórat ugyancsak a napokban informáltam. Az úgy Magyarországon kiemelt figyelmet kapott, és véleményünk szerint súlyos mértében befolyásolja az Európai Bizottság Magyarországi megítélését. Tehát hát jól emlékeztem. Kiváló. Hegyes. Szóval nézd. Um, um, Megállhatunk itt egy pillanatra? Persze. Milyen az, amikor valaki valakinek a nevében ír egy levelet, miközben az illető maga is tud levelet írni? Azt megmondod nekem, te, aki ezügyben sokkal tájékozottabb vagy, ha másért nem, mert voltál miniszterelnök, miért nem Orbán Viktor írta ezt a levelet? szokás ez magunk között szóval. Hát... De az is bevesszokás, hogy valaki azt mondja, bevallja, hogy valakinek a nevében írja? I igen, hát mondok egyenli sokkal profánabb egyszerűbb pillanát. A miniszterelnök, ha jól gondolom, akkor naponta Uh -huh. legalább. Sűrű uh -huh. uh, esetben százat. A uh -huh. van egy osztály, az én időszakomban ott legalább 6-8 ember dolgozott, az többek között az volt a dolga, hogy a nekem írt levélre az én nevemben válaszolta. Uh -huh. Ők is írták alá, ilyeneket a nevemmeleket de ez nem ugyanaz. Hogy a kivételtől eltekintve nem lát. Jó, de valószínűleg azok között, a levelek között nem volt Martin Selmay úr levele, független attól, hogy akkor még talán nem volt ebben a pozícióban. Um, persze, hát itt az nézterelnök úr egy diplomáciai, politikai, vesztis szituációra utal, szerinte ő fölött áll az embereknek, őt közvetlenül a választok választották, még tényleg a kokáért, Zárót Junkert, a bizottság elnökések közvetlenül választották, hanem az Európai Tanács Európai parlament képviselői válaszok. Ha már itt tartunk Gyurcsány Ferenc, mondjad meg nekem létszíves, hogy a Jean-Claude Claude Junckertől kapott pofon benne van e a mai napi gazdaság interjúban. Nincs. Lotto? Nem. Honnan tudod, hogy nincs benne? Nincs benne. Nincs benne. De nem, nem áll érdekében. Hát ha úr, akkor most a napi gazdaságot profilírozzák át a szigeszek e, e, politika napi szócsövévé sorban nem áll érdekében felmenegíteni ezt az ügyet. Tehát azt gondolom, hogy az, az interjú előtti egyértetésekben például megegyeznek arról, hogy nem beszélünk gyógyságról, nem beszélünk junkerről. E, a felállás szempontjából teljesen logikus. Oké, okay, rendben van, menjünk tovább. Eddig nem állsz rosszul. Um, van ilyen miniszterelnök iskolája, te nem keresel annyit ugye, mint a Clinton, aki elnöksége után a különböző körútjain annyi pénzt keresett, amit talán elnökként sohasem. Nem, hát én az elmúlt napokban, hogy elmúlt két hétben két előadást is tartottam, egyet Kínában, egy Büsszelben, egyiket sem adtak, hogy Ezt akartam kérdezni, hogy van-e tarifád? Nincs, nincs. Én, még, én azt hiszem, én még soha nem tartottam pénzételőadást, az gyakori Kínában is így történt, hogy fél fizeti valamennyi költségedet utazás, szállás. Jó, hát ez nem ugyanaz. Igen. Jó, tehát magyarul ebből nem tudnál megélni. Hát, ettől az állam. Azt kérdezem tőled, hogy szerint, és a tévedés kockázatát fenntartom, az első két levél, amit írt Lázár János, az olvasható a kormány.hu-n. Igen. Azt kérdezem tőled a tévedés kockázatával, hogy a válaszlevél olvasható -e a kormányorg Lottózó A tegnap. Igen. De azt tivostáltuk nyilvánosságra, én ott nem, nem olvasom. Megjelent én szerintem. Te tartottunk erről sajtótájékoztatót. Mondjuk úgy, hogy nem a magyar kormány köre időre szereztük meg a válaszlevet, A válaszlevél május 4-én összekett. Ez igazán Számolni, hogy a nagyjából közel egy hónap jön a mert ismert a bizottságálláspontját, és mégis az abban foglaltaktól teljesen ellentéteset mondottan a mondató Egy pillanat, ha várjál, mert én ebben nem találom az időpontot. Még egyszer mondjátok, hogy mikor ilyen Május 4. Május 4, mert az nem szerepel 4. Hát most, ha letenném a telefonomat majd, hogyha kihangosítanak, akkor meglézné a magam Elhiszem. Kelli hogy ebből a levélből derül ki, hogy magát a szerződés és egyébként március 26-án írták alá. És akkor ebből pedig kiderül, hogy mindaz a vált, hogy én ennek a szerződést a jövedelméből támogathattam. A Demokratikus Korint 2014 ben logikailag is kizárt. Ezt a kollégák tudják, ott legalább egy hónapja, mint hogy azt is tudják, és ha tudnak egy kereset angolul, akkor értik hogy a framework contract, tehát keretszerződés, amelyet három konzorciummal kötöttek meg, azt jelenti, hogy sok cég között osztik majd el, sok pályázaton még alatt ez a biztos 5 millió euró. Ehhez képest én magam is picikét meglepül látom, hogy még tegnap is ismételgette Lázán Mízterelek ezt a biztos 5 millió eurót, akkor elmondom újra, ennek kevesebb, mint a tizede, egyáltalán 100 millió forint körül összejkosztik el 11 cég között, tehát legjobb esetben az autószor 1-2-szer 10 millió forint. Azért lehetséges, hogy a picikét, ha írásból lenne, akkor törölnénk? Parancsolsz? Nem parancsolok. Azt kérdezem, hogy lehetséges, hogyha ez egy írott interjú lenne, akkor minden, mind a ketten kihúznánk a picikét? Mi nem mondtam, hogy picikét? Na látod, én jobban emlékszem, hogy te mit mondasz, mint te, aki mondtad. Nem mondtam, hogy picike. Covinton ügyben, most éppen nem állok rosszul, azt mondta, hogy picikét csodálkoztál, akkor tennap Lázár miniszter azt mondta, hogy meg azt mondta, hogy mi lenne, ha ezt a picikét kihúznánk. Ja, nem, nem, nem, nem kell kihúzni. De... Elnézést, te ennyire udvarias vagy? Ödönnek. Nem, hát... Elnézést, ez ennyire másképpen működik a politikai logika és egy olyan civil ember logikája, mint én? én civil ember, ember, ember, aki nem volt az elmúlt 11-ményhány évfocs felendik, -e fellennék, felendik, fellennék, ajzva... Egy... Feri, állj, figyelj, hat kérdezel egy látszólag fontos kérdést. Miért kell nekem elfogadnom a te logikádat, miközben te politikusként meg a többi politikus kevesebben vagytok, mint én és a civilek? Féletes ne essék a civilek, és én nem biztos, hogy egy halm alkotunk, biztos nagyon sokan nem hajlandóak velem egy ha közösség tagja lenni, de nekem miért kell ezt a logikát elfogadnom? Nem kell elfogadnom. Minden vannak szabályai, például az esztergályusnak is vannak szabályai, a színésznek is vannak szabályai, és a politikusnak is vannak szabályai, ugye a újságírásnak is vannak szabályai. Igen, de azt nem tudom észrevette de hogy a politikusokra való szabályok az elmúlt időben nagyobb mértékben változtak, mint a civilekre vonatkozó szabályok, és ezt én, mint civil, nem nagyon tudom elfogadni, bár tudomásul kell, hogy vegyem. Nem veszed észre, mert benne vagy, Feri? pont erről beszélek. De ezt nem biztos, hogy... Jó, akkor beszéljünk másféleképpen. Azt kérdezem tőled, hogy amikor picikét csodálkoztál, és még egyszer egy olyan emberről van szó, akivel én a múlt héten SMS-esztem, akivel én nekem jó viszonyom volt, és van, és akit én ilyen módon soha az életben nem döfnék hátba, de másféleképpen sem. Magyarul, a konfliktusan van vele, akkor a szemtől szembe oldanám meg, már amennyiben az elfoglaltság ezt lehetővé tenni, és veled is így van. Azt kérdezem tőled, hogy milyen lehet neki az, és most nem pszichologizálok, amikor, még egyszer a dátum, mit mondtál? Május 4. Május 4. Ö, tehát eltelt több mint egy hónap, Ö, és olyasmit mond, amire minimum nem hivatkozik. Ezt talán nem mondják hazugságnak, bár nagyon a les van. Ezt egy politikus könnyen meg tudja csinálni, vagy ezt meg kell kérdezni Lázár Jánostól? Ez nem lesz határon van, ez hazugság. A politikus ezt nem tud megcsinálni, mert az, hogy egy politikus, bizonyos esemény... És ha a Lázár János hazudott, és tegnap ezt említette még úgy, ahogy, akkor azt árult már el nekem, hogy te hogyan tudod azt mondani, hogy picit csodálkozol számodra, ha valaki hazudik az önmagában egy pici csodálkozást vált ki, anélkül kérdezem, hogy én együtt aludtam volna veled, csak 15 perce beszéltek. Nem, hát hozzájuk, viszonyítom, tehát van? A... Ez ugyanaz, mint a katolikus egyház és várszegi asztrik? Azt hát, e, a szokásos e, vicca sportrepülőn repülő palaszbácsival tudod, hogy erre számítottam, mert Igen. számítottam, de erre már nem számítottam. Nem. Én a Fideszből az elmúlt évek után nagyon sok biztonságot, ha úgy tetszik, akkor most mondok, kemény, miért aljasságot kimések. Ebben az ügyben lopnak a régi hazugságai után, és próbálják nem bevallani a őt. Én a múlt héten, amikor beszélgettem Gulyás Gergelyel utána, utána, ahogy veled beszéltem, akkor ő a többi, többi kevésbé vette a mundér becsövetést és talán utána én emlékszem bár lehet, hogy előtte volt, már nem emlékszem pontosan elvileg előtte kellett volna, hogy legyen csináltam egy szavazást, ami semmilyen szempontból nem mérvadó, 25 embert hallgatta meg az ügyben, hogy ők egyébként ezt a kontraktust mennyire találják elfogadhatónak, mennyire nem összeférhetetlen vagy sem 25-en voltak és azt hiszem, hogy több mint kétharmad arányban, jóval több mint kétharmad arányban nem találták összeférhetetlennek. Függetlenül attól, hogy fogalmam nincs, hogy a hát te személyes népszerűséget hogy áll, de abban reménykedem, hogy a hallgatóim egy része képes elvonatkoztatni egy szemétől akkor, hogyha egyébként egy olyan kérdésről kell megnyilvánulni, amiben egyébként más fontos, mint az illető, aki annak a történetnek a középpontjában áll nem tudok itt hozzátenni, nem is kell, Csak neked. A ilyen döntéseire semmilyen befolyásom nincsen. Valami akkor összeférhetetlen, hogyha a döntéshozó és a döntés kedvezményezete között valamilyen kimutatható érdemi formális vagy informális kapcsolat van. Igen, de én ezt pontosan azért tettem fel ezt a kérdést, mert én azt mondtam, Gulyás Gelgeinek azzal a logikával, amivel én rendelkezem. Hogy kérem szépen, én teljesen egyetértek azzal, amit ő mond, de ha ő teljesen, tehát ha ő ezt komolyan gondolja, akkor tessék beadni egy ezzel kapcsolatos jogszabálytervezetet az unióban, mert hogy egyéb iránt visszamenőleges hatálya ilyen döntést nem tudnak hozni. Ő azt mondta, hogy igazam van, azt mondtam, hogy egy hét múlva beszélünk, kíváncsi vagyok, hogy egy hét múlva milyen e, jogszabály tervezetről fogok hallani. Eddig semmilyenről nem hallottam. Elnézést ferdi, ne harag, ugye az első oldalt nem nyomtattam ki. Ugyanakkor az irományok oldalon, hogyha valaki felmegy a parlamentre, akkor az irományok oldalon találja azt a törvényjavaslatot, amit te beadtál a demokratus koalíció nevében. E, mi annak a jogszabály a pontos neve? Hát fogalom sincs. Ez az összeférhetetlenséggel kapcsolatos Összeférhetetlenséggel kapcsolatosan valamilyen szabály. Állapít, mert az állam és a kormány döntési körében kiírt pályázatokra a kormányhoz, és a parlamenthez körülző személyeknek pályázatokra. Ugye arról van szó, hogy az államháztatásból, az Európai Unióban származó forrásokból és számos nemzetközi megállapodásból juttatott támogatásból származó források biztosítják a magyar gazdaság fejlődését, és itt tovább, és itt tovább. Gondolom, hogy ez a törvényjavaslat ez összefüggésben van az elmúlt idők történéseivel. Ez a törvényjavaslat arról szól, hogy ez egy korábban hatályban volt törvény. Igen, ezt mesélted, igen? Én kormányom hozta, 2010-ben És ugyanabban a formában hozzá vissza, vagy van benne változtatás? Ha jól tudom, mert a kollégáin csinálták, akkor ugyanaz a javaslat ez, mint amely korábban hatályos törvény. Ezek szerint, ha én ezt jól érzékeltem, az a levél, amely talán május 4-én kelt, tisztelt miniszter úr címzéssel és Walter Defa írta azt te a lássa még körben nem kerültél bele, tehát azt nem olvastad illetve az elmúlt időben olvastad mert amikor elküldték, annak te nem voltál címzetje hát hát kérdezhetném, hogy milyen elégtétellel töltött el a levél de azért rossz kérdés lenne azt kérdezem, hogy olvastad a levelet elmondhatod-e, hogy mi járt közben a fejedben a részünk közben kintottam a levelet itt. Itt van előttem. A jogfelelő sorokban van egy dátum, a referencia, annak az utolsó uh, 9 szám, ugye 05 per 05 per 2015. Uh -huh. Van? Nem az, előttem nem az van, előttem a demokratikus koalíciónak van a... Neked a magyar fordításod van meg, ugye? Igen, igen, előttem az van. Neked az eredeti van, szóval akkor eddig nem mondtam igazat elnézést, nem május tényejében, nem május ténnyedik. Nem, hát nem árulok el neked, vagy elárulok neked egy titkot. Egy nappal korábban az autó is kapott egy levelet. Amikor én múlt héten Brüsszelben jártam, akkor az illetékes főigazgatóságot arra kértük, hogy közölje az álláspontját ebben a és egy háromnekezdéses világos szöveget, egy multitebbár kaptam is szeretővel, amely kevésbé egyértelműen, mint a május 5-i levél világossá tette, hogy a bizottság a szemben látja, és még ezt megelőzően, hát én nem beszéleket, mert őszint ismerte valamilyen bizottság működését, ami magatartásunkat teljesen biztos voltam, hogy ez így van. Ezzel a levéle pedig te rendelkezés a kormányzat, nem? melyik levéllel? Amit te a múlt héten kaptál. Uh, igen, igen, de új információ, Jó, ahogy, majd amit a kormány kapott. Amit a kormány kapott nem kell cserélni, mert hogy én aztán megszereztem akkor azt a levelet is, hogy a kormány kapott. Tehát, és őszintén szó, a kormánynak egyértelműben, benne, ebben a tekintetben a bizottság végkelő diszkrét volt, a, a nekünk küldött mondjuk, hogy tájékoztatás, az visszafogottabb volt, mint a hetekkel korábban a kormánynak írt levéle, de azért az egy végső bizíték. Ugye hát ebben az első pontban arról van szó, hogy ők nyújtották a legjobb minőséget a legalacsonyabb áron. Ez ugye az Altusra vonatkozik. Az önkielentésem szerint a bizottság az Altus az Európai Uniós Bizottsági Bizot Bizot Támogatási Szabályozásának ellenőrzésével és vizsgálatával bízta meg, ezért helytelen. Ez a kettes pont mert ugye mindeniben van egy cáfolat, a tanulmány nem irányul egy specifikus tagállam elemzésére, ennek ellenére, hogy segítsünk eloszlatni az aggodalmat. Ebben az esetben nyitottak vagyunk arra, hogy az önök vagy más tagállam részére elküldjük a releváns részleteket a készülő tanulmány befejezésére, szintén befejezés előtt. Szintén második pont. Uh, megint szó esik arról, hogy a legalacsonyabb és az utolsó, uh, pár mondatlan némi jelentőséggel bír. Hadd azzal, hogy aggodalommal töltel a szerződéses kapcsolatos információk eltorzításairól. A Defa, a talományt, amely 28 tagállam uniós programozásával kapcsolatos adatait vizsgálja, azt ábrázolják, mintha egyetlen tagállam támogatási szabályozásának ellenőrzését végezni el. Biztos vagyok abban, hogy számíthatok Örre és az Ön felügyelete alá tartozó hatóságokra, hogy ez a félreértés biztosan helyreigazításra kerül. Bajon ez a helyreigazítás meg fog-e történni, és ha nem, akkor mi van? Tehát ja, eddig nem történt meg. Ma június harmadika van, május ugye az egy 30 napos hónap, tehát 29 nap telt el e, a főigazgató leveleinek elküldése óta, sőt, mi több tegnap a főigazgatóval való tárgyalást követően Ázáj János megismételt a korábbi hazóság. Igen. a tekintetben, hogy ugye az volt, hogy ők fők fenntartják az aggodalmukat. De, de, de ennél többet mondott. ugye 5 millió euróról beszélt, meg pártfinanszírozásról beszélt, de lényegében kitűzte a fehér zászatot, amikor azt mondta, hogy ebben a helyzetben nem tud más mondani, hogy azt kéri, hogy mi álljunk el a szerződéstől. Ez azt jelenti, hogy ők a Levágták a kezét, a lábát, és akkor végén még csak nem is azt mondja, hogy egyezzünk ki töntetlen be, hanem én ismerjem el, hogy ő győzött. Egy nemzetközi küzdelemben elismerték azt, amit mi képesek vagyunk csinálni, ezek utána azt Lázár János, hogy docsára annak, hogy ez egy humor volt, és nem vették fel a dolgot. Én mondjam azt, hogy hát, köszönöm szépen mégse. De van humor. Országon válták ki felháborodás, hanem a Fidesz köreiben a paranoia úgy látom, hogy megütött a történelmi maximum hát Ez volt a legegyszerűbb megoldás, amit választani lehetett, mert azért előbb-utóbb majd ők is kénytelenek lesznek hivatkozni erre a levélre, és akkor majd meg kell találni a Brian életéből azt a mondatot, amit mondhatnak. Igen. Igen. Hát én... Azt kérdezem tőled, hogy elvileg lehet-e még egy negyed órán, vagy most inkább húzzam az időt a hírekkel? Nem, lehet négy órán. Nekem most el kell mennem valahol a 3 4 re Igen. Most lesz ebből egy... 8 másodperc, amikor én vízben fogok tartózkodni, Hogyha akkor egy kicsit lesz, fogom, no, akkor kérünk elnézést. Jó, de most akkor azt, azt kérdezem, hogy akkor közvetlen a hírek után hívhatlak fel egészen 39 ig ja, ja, úgyis jó. De mi, a, mi volt a te verziód? Én már en és mi volt a te verziód? Mire? Hogy mikor hívhatlak vissza? Nekem minden jó. Nekem minden jó. Jó, de akkor légyes mondnak hogy mi a jobb. Most, mindjárt, vagy, vagy, vagy melyik a másik időpont? Most mindjárt. Jó, köszönöm szépen, akkor most mindjárt fogom tenni, akkor vegyük le az összes szolgáltatást, az utána levő ismertetőt is, és csak a híreket hallják, és utána visszahívom Gyurcsány Ferencet. Itt. És most. Közéleti Magazin Főszerkesztő Fiala János. Lehet? Néhány másodpercig idéznék itt, aztán mennék tovább, tovább, másfelé. Azt kérdezem tőled, hogy én azt jól érzékelem -e, hogy az, amiről eddig beszéltünk, téged érzelmileg lehet, hogy korán sem korvácsolt föl annyira, mint engem, miközben a te történeted és csak nagyon közvetve az enyém. Engem egyáltalán nem meg kell neked volna. Ha azt kérdezem meg tőled azt, hogyha Netán a fiaddal, lányoddal esne, nem hasonló, hiszen hasonló nem tud vele esni de akkor és azt mondja neked a gyerek, mert véletlenül hallja a fialával való beszélgetésedet, hogy mondd, apa, te hogyan tudsz olyasmit mondani a fialának, amit nekem nem mondanál? Akkor ennek a látszat ellentmondását feloldanád nekem? Hát nézd, persze, azt mondanám neked, hogy idefigyelj, hogyha van egy e, iskolatársad osztálykársad, akkor különkül egy hazudós disznó, és hogyha rajta kapod az 52. hazugságának, akkor ebből már nem csinálsz ügyet, Hát, ki el. És ha az osztályfőnök ilyen, akkor azt mondod, hogy előbb-utóbb, hogy gyerek, átteszlek téged egy másik iskolába, hogyha egyébként ez nincs ellenedre, vagy ez hogy van? Nézd, hát nekem a Lázár meg az Orbán, nem az osztályfőnökön, mi más szinten vagyunk, mondjuk mellére, de szinten vagyunk, ezért jobban. Ebben igazad van, de az a légkör, ami a Fidesz kormányzása által létrejön, az már rád is hat, és a gyerekre is nyilvánvalóan mindannyiunkra. Hát de, most azért végig beszéltük én. Nem azok közé tartozom, akik ilyenkor menekülőre fogják a dolgot. Ilyen habitusom ez a szakmám, erre vállalkoztam. Um, sőt, hogy a kicsikét dühítsem a, az ellenfeleimet. Én ezeket a típusú vitákat, ahol a napnál is világosabb, hogy nekem igazam van, én állok a jó oldalon. És látom a legelején, hogy ezek a pofoma fognak belefutni, hogy csaknak a végén rájú fognak számolni. Még élvezem is. Addig várom, hogy a végén eljön a lehet, hogy hetek múlva, más ügyekben lehet, hogy csak évek múlva, amikor hát fára fognak esni. De El... az, hogy te politikus legyél, ahhoz az, hogy te inkább vagy, vagy te ilyen vagy, én pedig olyan vagyok, az nagy valószínűséggel alkalmatlanná tenne engem a te foglalkozásod üzésére, mondván, hogy azzal az érzelmi tartományjal, amivel rendelkezem, én kiégnék pillanatok alatt, és nem tudnék közben eredményt elérni. Elviden bizonyan így van. Hadd menjek akkor tovább. Azt kérdezem tőled, hogy vajon tegnap, amikor beszélt Orbán Viktor a 85 éves Helmut Kohl tiszteletére, ami azért volt furcsa, mert azt hiszem, hogy Helmut Kohl egy hónappal hamarabb ünnepelt a születésnapját, de mindegy, ezen tegyük félre magunkat. Vagy félre magunkat, ez egy, ez egy elszólás volt. Azt kérdezem tőled, hogy beszélte a véleményed szerint Orbán Viktor a halálbüntetésről. Nem. Ebben tévedsz, beszélt. Az de ha beszélt, vajon hasonló tartalommal beszélt -e ezen az összeévetelem, mint ahogy beszélt korábban? Igen. Mármint, hogy más hang nemben? Vagy ugyanúgy? Megengedőben. Olvashatom? Igen. Orbán Viktor beszédében kitért a halálbüntetés kérdésére is, kijelentve, hogy az nem vezethető be. Magyarországnak nincs is ilyen szándéka. A helyzet egyértelmű, igaza van az Európai Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek, egyetlen tagállam sem vezethet be olyan szabályt, amely ellentétes az EU alapdokumentumával. Ismét az, azt tetten, hogy ebben a körben egészen másféleképpen beszélnek, mint én, meg egészen másféleképpen működik az emlékezet, de ezt most tényleg komolyan kérdezem, mert én nem tudom elfelejteni azt, ami két héttel ezelőtt van. Ha viszont valakinek ez a szöveg kerül a kezébe, akkor azt mondja, hogy miért valahit másféleképpen beszéltek erről? De nem, hát én szerintem itt egy korrekcióról van szó, Orbán Viktor megértette, hogy... Elnézést, ez megértette, korrekció, ez két különböző dolog? Megértette, ezért korrigál. De elnézést, ez olyan, mint amikor az ezredes azt mondja az őrmesternek, hogy nix pardon, kus pardon, és akkor azt mondja az őrmester, hogy igenis ezredes úr a gyábor, igen. igen. Hát ugye Juncker azt mondta, hogy lehet ilyeneket mondani, de ennek van egy következménye. Ki fogunk tenni benneteket az Európai unióból. Jó, de én emlékszem arra, amikor Lázár János elvi kérdésekről beszélt. A halál büntetés az egy elvi kérdés. Ezek szerint, a halál, ezek szerint az elvi kérdés nálunk az ezredes egy mondatára hirtelen praktikus kérdésé válik? Nem. Feltétlenül, hanem megértették, hogy miközben lehet, hogy valami gondolnak erről az ügyről a közben van egy e, másik egzigencia fogalmazok elegánsan egy létező világ amelyben ebben a tettejék esetleges is úgy döntöttek hogy annyit már nem érnek az ügy és emiatt közben utálják a Junkert, vagy ez közömbös? hogy utálják a Junkert? igen persze, utálják és akkor ez jó az a logika, hogy meg annyi kérdésben Junckerhez fordulni, mert Junckeren keresztül ki lehet oktatni arról a hazai vezetést, amit egyébként országon belül nem lehet? Hogy mi fordulnák Junckerhez? Bármilyen más kérdésben. Tehát, hogy ki itt az észosztó? Nem, hát azt tudom mondani, amit Lázár János mond, hogy az Európai Uniós tag Magyarország számára az Európai Unió az belpolitikai kérdés, tehát mi, amikor fordulunk eh, Junckerhez, akkor nem teszünk. más, mint amikor fordulunk az alkotmánybírósághoz, akkor éppen fordulunk a köztársasági elnökhez. Uh -huh. Azt kérdezem tőled, hogy amikor Orbán Viktor a mai, de korábban is, tehát a mai napi gazdaságban nyilatkozik annak a Csermely Péternek, akinek egyébként korábban a magyar nemzetben nyilatkozott. Egyébként azt mondja Orbán Viktor, hogy megnyugtató a szerkezet ami a bankszektort illeti, ami az energiaszektort illeti lassan rendbe jön, ami a kereskedelmi szektort illeti, az távol van a cél, és távol van még a cél a média ügyben is, mert a média területén nem szuverén az az a közgondolkodást alakító eszközök, többsége külföldi kézben van, itt állhatnánk jobban is, mondja ő. Orbán Viktor fejében nem egy alapvetően nyitott együttműködő magyar gazdaság van, hanem azt gondolja, hogy a különböző szektorokban magyar tulajdonosi hátterű cégek többségét kell fenntartani. Én egyébként ez bizonyos kezdődik bármi abból, amit a médiára mond, hogy mondjuk megveszik a népszabadságot, most eléggé jelentős átalakulások vannak, új vezérigazgató, főszerkesztő, távozott, a úrról sok mindent mesélnek. Igen, azt hiszem, tehát ha jól látom a népszabadságon belüli tulajdonosi átrendeződéseket, az elmúlt idős ember vagyok. Számomra az, hogy veled beszélgethetek, és olyan dolgokról beszélgethetek, ami máshol nem hangzik el. Ma már egy tízes skálán nem tölt el tízesre büszkeséggel. Ez egyszerre jó, egyszerre nem. Én jobban szerettem a régi énemet persze még felpiszkálható ez a régi énem, ez nem régen sikerült is egy találkozás után. De azért az aggályos Konkrétan Rőri Gézáról derült köny, nekem ő egy ifjúkori közeli ismerősem, aki a Saul fia főszereplője, és utána sok minden megbolondult a fejemben. De visszatérve arra, amit, csak hogy nem egy nőről van szó, hogy visszatérve oda, amiről veled beszélgettek, annak azért van jelentősége, hogy... A kormány.hu-n, ha én jól láttam, nem sikerült még közzétenni azt a levelet, aminek az ellenkezőjéről viszont van két levél is. Tehát én azt gondolom, hogy legyen hazai kézben a média, legyen száz százalékban, de az a sokoldalú tájékoztatásnak, nehogy. Ez kilencet mondott, annyira. Igen, azt kérdezem, hogy vajon a külföldi vagy magyar tulajdon az ugye nem mehet a sokoldalú tájékoztatásról vásárolni? Persze, hogy nem. nem, nem. Nézd, itt, normális esetben. Vannak uralkodó íróti, és iratlan szabályok, erkölcsi normok, tartások és ezeket elvárjuk a nem jól foglalkozunk a pár, mint ahogy az Európa Zöldökből azzal foglalkozni, hogy ki az altusznak a tulajdonosa, azzal a foglalkozni az autós, akivel szerződik, és nem belem szerződik, az ő, vagy nem jó. Nem ad a baj egy céggel, ha külföldi tulajdonban van, az a baj a cégben, ha disznó módon jár el nem szeretem azt a külföldi céget, konkrét cégre, vagy három napokra vesz fel embereket, szó szerintesség érteni, aztán mindenki kizudom már a másik napon, hogy meghosszabbítják a szerződését. Így utálom azt a magyar céget is, amelyeknek nem ki az alvállalkozóit, és e, biztos módon bánik az embereikkel. Szóval a különbség nem az, hogy valaki osztrák-e vagy gyar, hanem az, hogy tisztesség a, dolgát, a munkát, kell, hogy Ez az egy önálló beszélgetés témaköre, így aztán csak megpendítem, hogy azért a jobboldali sajtónak a mostani hasadása megérne egy hosszabb misét a szósz átvitértelmében. Meg Uh, megyek tovább. Azt mondja Orbán Viktor, amiről én nagyon szívesen beszélgetnék velem, mert a nagyon messzire jött ember című műsorom, legyen az tévé vagy rádió, tök mindegy arról szól, hogy vajon szavakon ugyanazt értjük, és ugye rendszeresen visszatér Orbán Viktor a konszolidációhoz. És azt mondja Orbán Viktor, nem az a kérdés, hogy harc vagy konszolidáció, hanem az, hogy létrejötte az a politikai és társadalmi szerkezet, ami a magyarság számára a távú gyarapodást lehetővé teszi. Már nagyon közel járunk ehhez, és mindaz, amit elértünk, már lehet konszolidálni. A te ö, fületben a konszolidáció szó, az miről szól? Lári-fári. Egy erőszakos hatalom, amely alapvetően eddig széső politizált és vert szét, egyébként az egyébként... Ez cuki kampánya, hogy ezt mostanában mondanak? Igen, igen. Most egy pici két leszünk, hogy változik-e a tartalom, azt nem tudom megmondani, érzi a miniszterelnök, hogy bajban van, ez egyébként helyes tudja, hogy valamit korrigálni kell, hogy mindegyiszenek a korrekciónak a tartalma, formája, a reprezentációja, ezt nem tudjuk, ez előttünk áll. Az, hogy baj van-e vagy sem, azt másféleképpen látjuk, te tegnap mezőkövesden voltál, ahogy látom, és arról beszéltél egyebek közt, hogy politikai fordulat előtt áll az ország. Te tényleg így érzed? Nézd, a költségvetés nyári elfogadásának nem látok más logikus indokát, részben utalok az első Orbán Igen, majd... ezt elmondtad, már többször elmondtad nálam, én erre emlékszem, Igen. talán a hallgatók ja. is. E, hát csak arra tudok gondolni, hogy olyan párton beölíts a tárgyalásokba kezd, amelyet nem akar e, összekeverni a költségét is elfogadásával. Lehet, hogy neked van más megfejtésed, azt tudom neked mondani, hogy... Oké, okay, akkor abban a mondatban segíts, mert amit most mondasz, az ebben némileg, csak némileg összefüggésben azt kérdezi Csermely Péter, immáron főszerkesztő, Isten korábban csak főszerkesztő helyettes volt. Rogán Antal lesz az önpolitikai kabinett főnöke? Kérdezi. Válasz a következő... Most úgy összegezném a kormány teljesítményét, hogy elfogadhatóan, sőt, talán jól kormányzunk és gyengén politizálunk. pedig ahhoz, hogy megőrizzük a bizalmat és újra felhatalmazást kapjunk a választóktól, nem elég a oly sikeres kormányzás sem, ahhoz jól kell politizálni, jelentsen ez bármit is. Jelentsen ez bármit is. Az én munkám e pillanatban kormányzati, közigazgatási logika alapján van szervezve, tehát szükségem van olyan társakra is, akik a politikai munkában segítenek. A lehetséges jelöltek sorában kétségkívül az első helyen áll Rogán Antal frakcióvezető úr. Figyelj, Feri, én tényleg belátom, hogy amit mondok, az hajmeresztő lesz. De számomra ez egy olyan együttműködés, ahol egy házasságban egy férj azt mondja, hogy más dolog az, hogy szeretlek, és valaki más valakit fogok megkérni arra, hogy érjen veled nem életet ez egy hogy hogyha a szövegét aztán... Na de nehogy azt hitt, hogy Csermely Péter erre egyébként feltesz kérdés, mert én ezt egész egyszerűen nem értem. Tehát ez olyan, mintha valaki egyébként a végrehajtó hatalommal foglalkozna, ami egyébként egyáltalán nem jelenti azt, hogy politizálna. A kormányzás az elsősorban politikai tevékenység. De akkor miért akarja vele elhitetni most az ellenkezőjét? Mert nem akarja vállalni a politikai felelősséget. És akkor majd a Rogán fogja elvinni a balhét? Hát természetes. Az eddig ilyekért sem akarja elvállalni, valakik, akik. De akkor két, két Lázár János lesz, az egyiket Lázár Jánosnak hívják, a másikat meg Rogán Antalnak? Igen, de hát ez a, az meg is uralkodja, lehetséges kihívókat enged egymással szembe. Logik. És ez működik? Működhet. És a nép is ezt egyébként benyalja, mint a fagyit? Ami nem foglalkozik az én a természet a hatalmi vitákkal, kicsikét spekulálnak az újságírók, hogy ki lehet Orbán Mondja, orbán pedig ügyesen. Orbán pedig azt mondja, hogy neki nincs szüksége utódra, mert köszönni szépen azt akarja folytatni, amit eddig tett folytatjuk. De ő neki el kell intézni, és el kell érni azt a helyzetet, ami csak vértet legyen kívülja a párton belül, éppen ezt csinálja. Jó, akkor az zárás kérdés ugye mezőköves kapcsán azt kérdeztem, hogy te tényleg úgy érzed, hogy politikai fordulat előtt áll az ország? Csak ezt tartom logikusnak ebben a helyzetben. Hogy Nem azt kérdezem, hogy logikus azt kérdezem, hogy ezt érzékeled-e. Ha meghallgatom a miniszterelnök múlt hét pénteki beszédét az öt év érték előtt, akkor szerintem ott ő világosá tette, hogy valamilyen változásra készül, Nyilván még nem érzékelem a foglatot, de érzékelem a foglaltok a szándékát. De én most azt gondolnám, hogy a Fidesznek kéne létrehozni az ellenzéket, mert egyébként az az ellenzék, amely elvileg nyerhetne, az számomra nem létezik. Tehát én elbeszélgetek veled, de magát az ellenzéket, mint erőt nem érzékelem, és a jobbikot meg e tekintetben hát valahogy arra várok, hogy valaki vagy diszkriminálja, vagy saját magukat feloszlatják. Különös tekintettel arra, hogy tényleg amit Vona Gábor arculat átalakításban végez, az arra egy plasztikai sebése képes ez ezzel a nyafogásoddal csak fenntartod a... Ez nyafogás? De abszolút. Abszolút. Tehát nekem nem kell azt látnom, hogy én az ellenzéket milyen erőben látom, azt kell, hogy lássam, hogy ami van rossz, legyen bármi, ami nem ez? Nem, te azt látsz, amit gondolsz. De hol itt a nyafogás? Eddig nem kaptam meg ezt a jelzőt, tudomásul veszem, hogy szeretném megérteni. Hogy foly folytatod a mi világunknak évtizedes kultúráját, amelyben de nagyon kicsik a fogékonyság arra, hogy... Segíts nekem, mit látok rosszul, mit csinálok rosszul? É, nézd, amikor azt mondod, hogy nem lát az ellenzéket, ez, ez egy, egy olyan, egy sommás és igaztalan megfogalmazás. Ennek az ellenzéknek ma 3-400 ezer kevesebb szavazója van, csak összesen, mint Orbán Viktornak. É, ez az ellenzék, ez iszatos erőfeszítést tesz. Én járom az országot, megyek Brüsszelbe, megyek ide-oda, és többieket el fogok mondani, hogy a világot, a magyar választókat felvilágítsak arról, hogy mi történik ebben az országban, és keressenek alternatívák. Az uh, MSZP az beszél új sca törvényről. Én beszélek a béleknek egyetlen szembetételéről máris elsőjén, de ebből nem érteztem halasz meg semmit. De hogy, de, hogy följön, most az egész beszélgetésüket, te hogy már negligáljad, én most csak egy kérdést tettem fel, az egészet hirtelen árnyog. Én csak erre egy mutatodra választok, akkor okay. szerintem nyafogsz. Ez nem probléma, ilyen nyafogós fajta vagy, és egyébként nagyon sokan ilyen fajták a magyarban balliberális liberális nyilvánosságban és értelmiségi körben. De én ezzel meg együtt élni, én ezzel nem vanom. Én könyök, én nem akarok nyafogni, vagy én akarlak téged kioktatni, hogy te, te mit látsz rosszul. Én köszönöm szépen figyelj, én azt mondtam, hogy egy öreg ember vagyok, de öreg kutya is tanul kunsztokat. Én azok közé tartozom. és én arra kérek, hogy engem ne könyve legjél el. Egyrészt nem vagyok balliberális fialajános vagyok, másrészt, pedig igen,is szeretném elnyerni a tetszésedet, már akkor, hogyha az, az én tetszésemmel is egybeesik beleért, vagy én is azt mondjam, hogy tenya fogsz, tehát és akkor te. Tehát neked legalább olyan mértékben el kéne de ilyen jelzünk. És hogy öregebb vagyok, bár nem voltam miniszterelnök, de az önmagában még nem biztos, hogy mindenben érdem, de ha netán nyafog, nyafogós lennék, figyelj. Feri, én frankon meg akarnám azt szüntetni nekem, nem érdekem nyafogósnak maradni. Hát legalább a koroda ezt akarod mondani. Tessék? Hát legalább a koroda Nem, Nem, nem, nem, ellenkezőleg. Azt akartam mondani, hogy nem akarok. Tehát én azt szeretném, hogy, mert eddig ugye ilyet, tehát eddig nem volt ilyen, mit, mit tehát a nyafogás az miben áll? Szerintem jövő szerdán. Jó, rendben van. A Jó, vagyok későt, Jó. És... Jó de csak azt szerettem volna neked mondani, hogy én nem szeretnék tehát Csak hogy, hogy, hogy én öreg, kutya vagyok, de tanulok kunstokat. Rendben van, innen folytatjuk jövő szerdán. Köszönöm szépen. György Györcsai Ferencet hallottad. Ki?